Уважно тебе слухаю. Загадково помовчавши, для годиться, вона нарешті промовила. А я прочитала розділ з війни і миру. І яке враження? Загалом нічого цікавого. Я не люблю таке читати. До того ж, із помилками надруковано. Звідки ти взяла? Ніяких помилок нема. Я мало не по буквах перевіряв, і погано перевіряв. У слові «гренадєри» пропущено букву «Д». Такий текст передрукувати можна і помилитися. Я цьому не надав значення. «А якби ще щось перевірити?» – запропонувала вона. «Як же я перевірю? Звірити немає з чим?» «Ну так уже і немає», – скривилася Наталя. «А як же Біблія?» Адже цей оригінальний кілер, у якого я перебуваю в заручниках, постійно тягає її з собою. «Хіба?» – розгубився Борис. «Мені здається, ми її десь забули». «Нічого подібного. У кишені твоєї сумки. Треба знати, що носиш із собою. Між іншим, і зазирнути туди час від часу було б не гріх». «Разом зазирнемо. Витягай» а за кілька хвилин обоє вони, торкаючись одне одного плечима, застигли перед монітором. Наталка ледь помітно ворушила губами. Мобільний, який увесь час лежав увімкнений, несподівано подав сигнал. «Слухаю». «Я щодо вашого оголошення», – була відповідь. «Щодо книжки». «Книжка продається лише самому червоному командарму», – сказав Борис. «А я і є той самий герой». Борис зробив паузу. Невже це саме той дзвінок, на який він сподівався? Серце швидше застукотіло, відлунюючи аж у скронях. «І як же ваше прізвище?» «Чапаєв», – майже без зупинки відповів той. «Чапаєв тунув у ріці Урал», – майже по складах промовив Борис. «Негарно брехати». Наталя дивилася на нього трохи злякано. «Давай». Борис вказав на екран «Нам же не потрібен Чапаєв». Вони прочитали псалом до кінця. Опочатки знайшлася аж у передостанньому рядку. У слові «грішник» було пропущено літеру «Н». «Чорт, забирай!» – пробормотів Борис. Я й цього не помітив. Він скочив і заходив по кімнаті. Вдруге телефон задзвонив наступного дня, так само по обіді, коли вони обоє знову принишкли перед екраном. Репортаж про матч Карпова з Каспаровим для звірки вдалося відшукати досить швидко на шахових сайтах. Результат вражав. Опочатка знову була одна і крилася в самому заголовку. У прізвищі Каспарова не вистачало літери «С». Вони двічі прочитали невеличкий текст. Кожен файл, що зберігався на окремій дискеті – містив одну опочатку, пропущену літеру ДНС. Знайдені літери Борис записав на окремому аркуші. І тепер екран займав розділ Конституції України, вивченням якої вони, як і більшість пересічних громадян, займатися не планували. Так, слухаю. Добрий день, обізвалися з трубки. Я за вашим доволі дивним оголошенням. «Ви не могли б пояснити, що це за книжка?» «Я, принаймні, у каталогах такої не знайшов». «Книжка може бути продана лише самому червоному командарму», – відповів Борис. «Якщо ви і є той командарм, то можемо це обговорити». «Он як?» – здивувався співрозмовник. «Ну, припустимо». «Тоді назвіть прізвище». «Хм... схиблений». Зв'язок перервався. «Що там?» Наталка, здається, звикла до цих дзвінків. Нічого, відповів Борис. Сказали, що я схиблений. Працюємо. При вивченні Конституції було встановлено відсутність у слові громадяни літери А. Лише один раз решту тексту було набрано без помилок. Усе, сказав Борис, ми на шляху до розкриття цього коду. Це якесь базове слово. У решті текстів також пропущено по одній літері. Ще чотири. Голова боліла, перед очима пливло. Відчувалася кволість. Наталя пішла готувати їжу. Це було схоже на виснажливий спорт, займаючись яким чим далі відчуваєш більший брак сил. Із кухні смачно запахло. І в цю мить мобільний знову подав сигнал. «Так, слухаю». «Я вашу об'яву прочитав», – привітався молодий, але якийсь нерішучий чоловічий голос. «І ось телефоную». «Слухаю вас», – сказав Борис. «Ну, наче здивувався той, – це я вас слухаю». Книжка продається тільки самому червоному командарму, про якого йдеться. «Ну, припустимо, ви з ним говорите. Тоді назвіть прізвище, будь ласка». «Може, вам ще й ключ від квартири, де гроші лежать?» – була відповідь. Раптом нас чує ще хтось. «Ну, доведіть хоча б, що ви – це ви, щоб я міг принаймні з вами говорити про справи. Ну, наприклад...» Наталка вже була поруч. «Наприклад, скажіть, хто почав перший – вимити машину чи вона носити кефір?» «Ну, припустимо, я почав...» «Добре», – сказав Борис. «А спробуй пригадати особа, про яку йдеться. Ти їй давав читати одну книжку, років так сім тому?» «Дяті Арбата», – відповів той. «Гарна пам'ять. Нікому не даю читати книжок, не бібліотека». «А їй дав», – здивувався Борис. «Рідня все-таки. А з ким вона приходила? Якщо не помиляюся з матір'ю, може вистачить?» «Для чого мене шукав? І що ти за один?» «Ти ж кажеш, нас можуть почути», – зауважив Борис. «Годилося б віднайти більш досконалий метод спілкування». «Може, ще й зустрітися з тобою?» – здивувалися на тому кінці. «Гаразд, я з мобільного телефоную. Ніхто не чує. До того ж, я не Рокфеллер. Каже, швидше, чого хочеш». «Швидше не вийде», – сказав Борис. «Я зателефоную сам». Відчуваючи хвилювання, він знайшов номер, з якого надійшов останній дзвінок. І натис – «Подзвонити». Відповіли одразу той самий голос. «То що, поговоримо?» – запропонував Борис. «Хотілося б почути ваше ім'я, скажімо так, псевдонім». «Толя Щорс, якщо ти це маєш на увазі, задоволений?» «До речі, дівчинка, яка носила кефір, я так розумію, біля тебе. Припустимо». А нам можна привітатися, будь ласка, знизав плечима Борис, передаючи їй телефон. На обличчі Наталки також позначилося хвилювання. Привіт, сказала вона. Привіт. То ти кажеш, уже не носиш кефір. Борис притулився збоку і собі слухаючи цей діалог. Ні, звичайно. Чому ж, звичайно, а немає вже кому носити. Ну, гаразд. «Давайте про справи!» Телефон знову опинився у Бориса. «Це дійсно, Толя, сто відсотків!» – промовила вона. «Послухай!» – почав Борис. «Мені потрібна твоя допомога. Тим паче, я чув, ти також до цього маєш відношення». «Ні до чого, я вже не маю відношення!» – відрубав Щорс. «Взагалі не розумію, про що йдеться!» «Ти що, телевізор не дивишся?» «Нас із твоєю подружкою дитинства» Там тепер регулярно показують. «А по якому каналу?» «Обласне телебачення. ТВ-6». «Немає такого», заявив той. «Тут сотня каналів, а такого немає». «Де тут?» – здивовано промовив Борис. «У Чикаго є таке місто». «Ти що, у Чикаго?» «На щастя».